Розділ, 22. Леджер. Кошеня всю ніч проспала у Кенни на руках. Можливо, це дивно, але мені подобається дивитися на них із Айві. Кенна її обожнює. Завжди контролюю, щоб Айві не вибігла, поки вона не дивиться. Від цього мені цікаво, як би вона поводилася з дієм. Впевнений, колись я це побачу. Можливо, доведеться багато попрацювати, але я знайду спосіб. Вона на це заслуговує. І Д'єм теж а я довіряю інтуїції більше, ніж сумнівам. Я тихо тягнусь до телефона, глянути на час. Вже майже сьома ранку, скоро прокинеться дієм. Вона помітить, що мого пікапа нема. Треба, мабуть, спробувати встигнути доїхати додому, поки вони не поїхали до мами Патрика. Але я не хочу вислизати, поки Кенна спить. Почуватимуся придурком, якщо після всього, що між нами було вчора, вона прокинеться сама. Я ніжно цілую її в куточок губ, потім прибираю з обличчя волосся. Вона починає ворушитися, стогне, і я знаю, що це вона просто прокидається. Але звуки такі самі, як під час сексу, і від цього мені не хочеться їхати від неї. Взагалі. Нарешті вона розплющує очі і дивиться на мене. «Мені треба їхати», – тихо кажу я. «Можна я потім знову приїду?» Кенна киває. «Я буду тут. У мене сьогодні вихідний». Вона цілує мене, але губи стиснуті. Пізніше я поцілую тебе краще, але до того хочу почистити зуби. Я сміюся і цілую її в щоку. Перш ніж встати, я вловлюю на коротку мить, що вона ніби про щось думає, але не хочу говорити цього вголос. Я дивлюсь на неї, чекаючи, чи заговорить, але вона мовчить. Тож я ще раз цілую її в губи. Повернуся вдень. Надто пізно і Д'єм вже прокинулися, і коли я під'їжджаю до будинку, вже стоять на подвір'ї. Дієм помічає мене раніше за Грейс, тож коли я паркуюся і вимикаю двигун, вже біжить до мене через дорогу. Я відчиняю двері й одразу підхоплюю її на руки, цілую в щічку, а вона обхоплює руками мою шию і обіймає мене. Богом клянуся, ніщо на світі не зрівняється з обіймами цієї малечі, хоча обійми її матері дуже близькі до того. Грейс підходить вже за пару секунд, дивиться на мене грейливим поглядом, так, наче знає, чого я повернувся додому лише вранці. Може, вдачі, му вона й права, але вона точно дивилася б на мене інакше, якби хоч трішечки здогадувалася, з ким саме я був. «Схоже, ти не надто виспався», – каже вона. «Нормально я спав, тобі здалося». Грейс сміється і смикає дієм за хвостик на голові. «Ну, приїхав ти вчасно. Д'єм хотіла попрощатись перед від'їздом». Дієм знову обіймає мене за шию. «Не забувай мене», – каже вона і відпускає мене, щоб я міг опустити її на землю. «Тебе не буде лише одну ніч, дій. Як я встигну тебе забути?» Дієм чеше потилицю і каже, «Ти старий. Старі люди забувають усе на світі». «Я не старий», – кажу я. «Грейс, зачекай секунду». Відчиняю двері будинку, йду на кухню, беру квіти, які купив їй учора вранці. Я завжди щось дарую їй і Патрику на день матері та на день батька. Вона все життя була мені за маму, тож, якщо чесно, я купував би їй квіти, навіть якби скоті був живий. З матері, простягаю їй квіти». Вона прикидається здивованою, радіє, обіймає мене і дякує, але я не чую її слів, бо мене раптом пронизує страшенний сором. Я забув, що сьогодні день матері. Я прокинувся поруч із Скенною і не привітав її. Який же я мудак. Треба поставити їх у воду, каже Грейс. Посадиш дієм у дитяче крісло. Я беру дієм за руку і йду через дорогу. Патрик уже чекає в авто. Гресь неся квіти в будинок. Я відчиняю двері, щоб посадити дієм. «Що таке День матері?» – питає вона. «Це свято?» Я обмежуюся цими двома словами, але ми з Патриком перезираємося. «Я знаю, але чому ти й Ноно даруєте нані квіти на День матері? Ти ж казав, що твоя мама Робін». «Так і є», – відповідаю я. «Але твоя бабуся Лендрі – мама Ноно». Тому ви сьогодні їдете до неї, але на День матері треба дарувати квіти всім знайомим мамам, яких ти любиш. Дієм морщить носа. А я маю подарувати квіти моїй мамі? Вона останнім часом приділяє багато уваги родинному дереву, і це мило, але й тривожить нас усіх. Колись вона дізнається, що в її родинне дерево вдарила блискавка. Патрик нарешті підхоплює розмову. Ти ж подарувала нані вчора квіти, пам'ятаєш? дієм хитає головою. Ні, я про маму, якої немає, у якої маленька машинка. Ми подаруємо їй квіти. Ми з Патріком знову перезираємося. Впевнений, він думає, що у мене не біль на обличчі, а просто мені незручно через оці питання. Твоя мама отримає квіти, каже я Д'єм. Люблю тебе, передавай бабусі Лендрі привіт. Дієм сміхається і гладить мене своєю крихітною ручкою по щуці. «Зне матері, Леджере!» Я відходжу від авто і бажаю їм добре доїхати. Але коли вони від'їжджають, я відчуваю, як на серці мені навалюється камінь. І слова дієм все глибше осідають в голові. Вона починає цікавитись мамою, переживати. Патрик подумав, що то я просто так сказав, що мама Д'єм отримає квіти. Але насправді це була обіцянка. І я її не порушу. Думка про те, що Кана проведе цей день без привітань, страшенно мене злить, як і вся ця ситуація. Інколи мені хочеться звинуватити в усьому Патрика і Грейс, але це ж несправедливо. Вони просто роблять, що повинні, щоб вижити. Є як є. Кінчена ситуація, в якій немає злих персонажів, на яких можна скинути всі гріхи. Ми всі... Просто купка сумних людей, які роблять, що мають, щоб дожити до завтра. Одні з нас сумніші за інших, одні більші готові прощати, ніж інші. Образа – важка річ, але тим, кому болить найбільше, прощати теж найскладніше. Через кілька годин я під'їжджаю до квартири Кенни і бачу її вже із середини сходів. Вона витрає стіл, який я їй позичив, помічає мене, переводить погляд на квіти у мене в руках і завмирає. Я підходжу ближче, але вона все ще дивиться на квіти. Я дарую їх їй. З днем матері. Квіти вже у вазі, я не знав, чи є в неї своя. З виразу її обличчя, мені здається, що, може, не варто було купувати їй квіти. Можливо, Кенні не надто приємно відзначати день матері, адже вона свою доньку навіть в очі не бачила. Не знаю, але, здається, треба було подумати трохи краще». Вона невпевнено бере квіти з моїх рук, так, наче ніколи раніше не отримувала подарунків. Потім дивиться на мене і дуже тихо вимовляє. «Дякую!» Говорить серйозно, очі її наповнюються слізьми, і я моментально розумію, що все зробив правильно. «Як пообідали?» Вона всміхається. «Добре, класно було!» Махає головою в бік квартири. «Зайдеш?» Я йду за нею нагору. У квартирі вона доливає у вазу ще трохи води і ставить їх на стіл. Поправляє квіти і питає, які плани на сьогодні? Я хочу відповісти такі ж, як у тебе, але не знаю, що в неї на думці після вчорашнього. Інколи в моменті все здається прекрасним і чарівним, але потім, коли ти кілька годин над цим подумаєш, починаєш бачити все геть в іншому світлі. Поїду робити підлогу в будинку. Патрик і Грейс разом із Дієм поїхали до Патрикової мами, мами, тож їх не буде до завтра. На Кенні рожева сорочка на гудзиках схожа на нову і довга, біла, вільна спідниця. Я завжди бачив її тільки у футболках і джинсах, а в цій сорочці ледве-ледве, але видно те місце, де розділяються її груди. Я щасило намагаюся не відріщатись, але бляха-муха – це ой як нелегко. Якусь секунду ми стоїмо мовчки, потім я питаю «Хочеш зі мною?» Вона уважно дивиться на мене «А ти хочеш, щоб я поїхала?» Я розумію, що сумнівається вона не через те, що сама про щось жалкує, а тому, що хвилюється чи не жалкую я Звісно, хочу від мого впевненого тону вона всміхається, і ця усмішка ламає ту невидиму стіну, що стояла між нами. Я притискаю її до себе, цілую. Щойно наші губи торкаються, вона миттєво розслабляється. Ненавиджу себе за те, що через мене вона хоч і на мить засумнівалася в собі. Треба було поцілувати її одразу, як я подарував їй квіти внизу. «А може дорогою заїхати по морозивку?» – питає вона. «Я киваю». А картку постійного клієнта ти не забув, дражниця, ніколи не виходжу з дому без неї. Вона регоче бере сумочку і гладить Айві на прощання. Спустившись вниз, ми з Кенною складаємо стіли, стільці і завантажуємо їх у багажник. Якраз дуже зручно я збирався перевести такий стіл до себе в будинок. Я несу до пікапа останні стільці, коли ніби з нізвідки з'являється ладідіана. Вона стоїть між мною, кенною і пікапом. «Ти їдеш разом із мудаком?» – питає вона Кенну. «Ти вже можеш перестати називати його мудаком. Його звати Леджер». Леді Діану окинує мене поглядом з ніг до голови і бурмоче собі під ніс. «Леджак!» Кенна не реагує, лише додає. «Побачимось завтра на роботі». Я сміюся, сідаючи в авто. «Леджак!» «А нормальний варіант?» Кенна пристіпається і відповідає. «Вона розумна і злопам'ятна». Небезпечне поєднання Я вмикаю задній хід, думаючи, чи варто подарувати їй подарунок, що я приготував Зараз, коли ми сидимо разом у пікапі, ідея здається вже не такою прикольною, як коли я її придумав Але я ж витратив на це цілий ранок Тож коли ми виїжджаємо з квартири на 2 кілометри, я нарешті збираюся з духом і кажу Я тобі те, що приготував Чекаю до червоного світлофора, потім надсилаю їй посилання Її телефон пілінькає. Вона відкриває повідомлення і кілька секунд невідривно дивиться в екран. Що це? Плейлист? Так, зібрав зранку. Там понад 20 пісень, в яких немає нічого гісінького, що може нагадати тобі про щось сумне. Вона дивиться на екран телефона, гортає список, я очікую якоїсь реакції, але на її обличчі жодних емоцій. Вона відвертається у вікно і прикриває рот. Наче стримує сміх. Я й далі зиркаю на неї, але зрештою не витримую. «Ти смієшся? Дурна ідея?» Розвертаючись до мене, вона всміхається, а в очах ніби брянять сльози. «Ні, взагалі не дурна!» Тягнеться через сидіння до моєї руки, потім знов відвертається до вікна. Наступні кілометри три я щосили намагаюся стримати усмішку, але десь на четвертому кілометрі вже намагаюся не насупитись. Не повинна така проста річ, як плейлист, змушувати людину розплакатись. Самотність Кенни вже починає боліти й мені. Я хочу, щоб вона була щаслива. Хочу знайти правильні слова, пояснити Патрику і Гресь, чому варто дати їй шанс. Але ж я досі не знаю, що насправді сталося зі Скотті. І це одна з багатьох речей, які можуть стати на заваді бажаному результату. Щоразу, коли я з нею, ці питання так і висять у повітрі. Що сталося? Чому ти покинула його? Але завжди або момент не той, або ніби той, але й так уже забагато емоцій. Я хотів спитати вчора, коли ставив інші питання, але просто не зміг. Кенно, інколи здається такою сумною, що аж ніяк не годиться змушувати її говорити про те, від чого їй стане ще сумніше. Але я маю знати правду. Відчуваю, що не можу захищати її чи всліпу відстоювати її право бути в житті дієм, поки не знаю точно, що сталося тієї ночі й чому. «Кенно?» Ми дивимося одне на одного. «Я хочу знати, що сталося тієї ночі». Повітря ніби важче є, і кожен вдих дається із зусиллям. Здається, через мої слова їй теж стало тяжко дихати. Вона повільно втягує повітря і відпускає мою руку. Розминає пальці, впирається руками в боки. Ти казала, що написала про це. Прочитаєш мені? Зараз на її обличчі ніби як страх, наче їй дуже лячно повертатись до подій тієї ночі, чи розкривати їх мені. Я її розумію і мені самому неприємно просити її про це, але я хочу знати, мені потрібно знати. Якщо вже я падатиму на коліна перед Патриком і Грейс, якщо молитиму їх дати їй шанс, мені потрібно повністю розуміти, за кого я борюся. На цьому етапі вже нічого не здатне змінити мою думку про неї. Я знаю, що вона хороша людина. Хороша людина, в якої була одна погана ніч яка трапляється з найкращими з нас, з найгіршими з нас, з усіма. Просто деяким щастить більше, і після їхніх поганих ночей лишається менше жертв. Я міцніше стискаю кермо і знову зираюся. «Будь ласка, мені потрібно знати, Кенно!» Минає ще секунда тиші, а потім вона бере телефон і розблоковує екран. Прочищає горло. У мене привідкрите вікно, тож я піднімаю скло, щоб у машині стало тихіше. Вона так сильно нервує. Я поправляю рукою її волосся, закладаю пасмо за вухо на знак солідарності. Чи ще чогось, не знаю. Просто захотілося торкнутися її, щоб вона знала, що я її не засуджую. Мені просто потрібно знати, що сталося. Юсе.